Van, akkor nem sokat fogok a következő tanítónkról beszélni, valószínűleg többen így ismeritek őt, aki esetleg nem ismeri őt. Ő jelenleg a, a Vajtai Bibliaiskolának a magyar vezetője, mindenki ezt tudja róla mostanában, azt már kevesebben tudják, hogy ő volt az, aki alapította a Pécsi gyülekezetet, meg a Dunaújvárosi gyülekezetet, Ő egy, egy pásztorszívű fickó, ő nem csak egy iskola iskolai tanár, hanem ő, ő gyülekezeteket kezdett el, amik még most is működnek, ami egyébként fontos, tehát nem elég csak elkezdeni. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy így fogadjátok őt szeretettel, majd még néhány szót biztos mond magára, adjunk neki egy tapsot, jó, és ő fog ma tanítani, Jó? Ő az ápi. Visszafelé számol? Vagy? Nem, lehet, hogy robbanni fog? Jó, előre megy. Jó. Hát mit mondjak még magamról? Szeretek az elsősorban ülni, most a miatt nem ültem ide. Azért szeretek az elsősorban ülni, mert, mert van egy... Van egy... Hát, hogy is hívják ezt? Nem félek el a kis nem, Ezt ide leteszem. Ezt nem, és ott van víz neked el. Nagyon jó, figyelj. Na így, így most már elférek. Szóval azért szoktam az első sorban ülni, mert van egy hiányosságom, kettő. Az egyik hiányosságom, hogy nagyon szeretek énekelni. A, a második hiányosságom fokozza ezt, az, hogy nem tudok énekelni. Úgyhogy azért szoktam az első sorban ülni, mert ha hátrébb lök, akkor mindig hátra néznek az emberek, hogy na, ki az, aki ennyire aktívan énekelget, de közben... Nem tud. Na, eledjünk. Úgyhogy most nem nagyon mertem énekelni, mert nem akartam ezzel bemutatkozni, hogy... Um na, mindegy. Kicsit ideges vagyok, mert um itt van a Jani, közben meg egy csomót ki kéne a múlt heti tanításán javítani, úgyhogy <gül> megpróbálom ezt, ezt úgy tenni, hogy ez rávonatkozóan ne legyen sértés, jó? Úgyhogy imádkozzunk ezért is, <gül> e, e, meg azért, hogy ez itt 4 perc-17 másodperc múlva lejár, hogy nehogy robbanjon, jó? Istenem, köszönjük azt, hogy, hogy te vagy a... Te vagy az életünknek a forrása. Köszönjük azt, hogy az életünk minden területén kereshetünk téged, minden egyes dologban bízhatunk benned, minden olyan problémát, minden olyan nehézséget, gondot, amivel küzdködünk, hozhatunk eléd és bízhatunk abban, hogy Te ezt nem elutasítod, hanem, hanem Együttérző emberként, együttérző um, Istenként, aki, aki megtapasztalta az embereknek minden um, gondját és baját, együttérző főpapként Te ezeket a dolgokat um, elfogadott tőlünk, és a, a kegyelem trónusánál um, ülve, kegyelem trónusán ülve Nekünk um, kegyelmet adsz ezekben a dolgokban. Imádkozunk azért, hogy um, a Te ígérből ma szólj hozzánk, és a Te... Um, erődet és a Te hatalmadat mutasd meg a mi um, életünkre vonatkozóan is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Szóval, um, hát akkor nyissátok ki Timóteushoz uh, írt, a Timóteushoz írt levélnek a második, uh, Timóteushoz írt második levélnél a harmadik fejezetben, ugye az Új Szövetség közepe felé van. Uh, Akinek nem elektronikus Bibliája van, annak mondom. Szóval 2 Timóteus 3, és majd a 6-os verstől folytatjuk, ugyanis az 5-ös versig jutott a, a múlt héten a Jani. A, mi, volt, mi volt a probléma? Miért ír Pál már másodszor is levelet Timoteusnak, hogy ez a második levél? Az elsőt körülbelül három-négy évvel korábban írta, most ugye a második levélnél Krisztus halála után 30 évvel járunk, tehát ugye a as évek közepe felé. Három évtized eltelt, már ugye azóta körülbelül, hogy Jézus meghalt, és ez a második levél, amit Pál ír Timoteusnak. Hol van Timóteus Ott Efézusban. Vagy volt a Tefinzusban, ugye a Földközi-tengerhez közel, a római Ázsia tartománynak az egyik fontos központja volt, gazdaságilag is, meg kulturálisan is. És Timóteus ott maradt. Pál ott szolgált, létrejött egy közösség, létrejött egy gyülekezet, és Pál ott hagyta Timóteus, meghagyta neki, hogy maradjon ott, és gondoskodjon a gyülekezetről. Ebből a levélből is, meg a, a többi újszövetségi levél, új levélből is látszik, hogy ez, ez egyáltalán nem egy ilyen szervezett stratégiai elképzelés része volt, hogy akkor most ott hagyjuk és akkor majd küldünk neki egy, egy útmutatót, hogy miként, hogyan, kivel, mikor, mennyit, és, és akkor azt elolvasom hogy minden rendben volt, egyáltalán nem. Általában úgy zajlott a szolgálat, hogy ó, uh, oh, itt történik valaki, valaki menjen már oda. Uh, és akkor, amikor valaki oda ment, és elkezdtek halmozódni a problémák, akkor nagyon van kezeljük a helyzetet. Tehát körülbelül így zajlott minden, így zajlott uh, a dolog Timóteusnak az esetében is, és éppen ezért, hogy az első levélben uh, uh, ír Pál neki arról, hogy maradjon ott, ahol van. Mert Egyre csak szaporodtak a problémák. Egyre szaporodtak a problémák, és a második levélben is pontosan erről van szó, hogy ott vagy, csinálod, de maradjál már. Ne akarjál elmenni, ne add föl, csináld azt, amit csinálod, mert, mert ha te nem csinálod, akkor nincs más, aki csinálja. Tehát körülbelül ez a, ebben a rendszerben, tehát ha, nem, ha te megállsz, akkor, akkor itt megáll a dolog. Ez olyan, mint a repülés. Ezt nekem egyik fizika tanárom úgy magyarázta hogy a repülő olyan gyorsan megy, hogy nincs ideje leesni. Tehát ez így leegyszerűsítve kicsit az aerodinamikát, de körülbelül így van. És így van a gyülekezetben is. És így volt abban a gyülekezetben akkor is, hogy ameddig valaki csinálja, és ameddig mennek a dolgok, addig, addig zajlik. De hogyha kiszáll belőle valaki, kiszáll belőle a szolgáló, kiszáll belőle, kiszállnak belőle az emberek, azért, mert félnek attól, hogy ez halad előre, vagy félnek a nehézségektől, akkor egyszerűen megáll. De ha megyünk, akkor igazából Isten erejével nincs ideje szétesni ennek a dolognak. Több problémája volt Timóteusnak. Egy az, hogy fiatal volt. És ebbe a kategóriába tartozott mindenki, aki 40 évesnél fiatalabb volt. Úgyhogy ez a gyülekezet is igencsak fiatal gyülekezet. És ez azért volt probléma, mert az Efézusi gyülekezetben, meg nem csak az Efézusi gyülekezetben, ha Tituszt olvassátok, akkor Krétán is, az egész földközi tenger, római birodalom különböző részein nagy probléma volt a különböző tévtanítóknak a, a, a megjelenése. És miért volt ez probléma? Hát nem kell őket odaengedni, ne kapjanak mikrofont, kész. De ez, ez nem így zajlott. Egy, nem volt új szövetség. Nem az volt, hogy lelkész fogja, meg, olvassuk el, mit ír Pál, megmagyarázzuk, megbeszéljük, nem. Arról volt szó, hogy, hogy, hogy az emberek meséltek a tapasztalataikról, az, arról a tapasztalatokról, még csak 30 évvel Krisztus halála után járunk, azokról a tapasztalatokról, amiket megtapasztaltak akkor, amikor Krisztussal együtt voltak, talán uh, Izraelben. Ugye az ottani gyülekezetnek a nagy része uh, az üldöztetések közepette szétment mindenfelé a földközi tenger környékén. Tehát ezek az emberek beszámoltak arról, hogy mi, mit mondott Jézus, hogyan tanított Jézus, milyen volt az, amikor feltámadt, milyen volt az, amikor a feltámadása után megjelent, stb. És gyakorlatilag teljesen, mai szemmel nézve, szervezetlen volt a dolog. Bárki, úgymond gyülekezeti alkalom közben föl, fölállhatott és azt mondta, hogy én is szeretnék erről beszélni, és akkor kijött, és akkor elmesélte. Úgyhogy, Elég nagy gond volt, mert sokan ö, ö, voltak, akik tévtanítók voltak. Két csoportja volt ö, itt Jeruzsálemben, azok, Jeruzsálemben bocsánat, azoknak, akik, akik így gondot jelentettek Timóteus számára is, meg hát ez, ennek következtében a gyülekezet és pál számára is. Az egyik csoport volt ö, a, a judaizáló keresztények. Azok a, azok a zsidó származású keresztények, akik ugyan hittek Krisztusban, hittek a megváltás erejében, de úgy gondolták, hogy azért a törvényeknek helye van. Tehát hiába van az, hogy kegyelemből van megváltásunk, hiába van az, hogy, hogy azért van szükség a kegyelemre, mert, mert magunk a törvény segítségével nem tudunk megigazulni, hiszen a törvény erre képtelen, de azért már ne engedjük itt szabadjára a lovakat, azért a törvényt meg kell tartani. Ez volt a kisebb baj, a nagyobb baj voltak a, a gnosztikusok. Görögül gnosis azt jelenti, hogy ismerni, tudni. Hát ezek az emberek aztán mindent tudtak és mindent ismertek, ezt állították magukról, hogy ők, Mindenben ott vannak, de az élet legnagyobb titkaiban pláne. És az egyik fontos tantételük az volt, hogy minden, ami anyagból van, az rossz. Minden, ami testi, minden, ami anyagból van, ez rossz. És semmi, semmi jóságos, semmi jó dolog nem lehet benne. Ennek két következménye volt. Az első az, hogy ha ha minden anyag rossz, akkor Isten nem teremtette ezt a Földet. Mert hogy lehet az, hogy Isten, aki szellem és tökéletes, meg szent, meg jó, hogyan teremthetett meg egy ilyen anyagi világot? És akkor ezt kénytelenek voltak valahogy föloldani, és itt jön be a titkos ismeret. Azt mondták, hogy, hogy ez úgy történt, hogy Isten kiküldött egy Isteni erőt, ami még tudatában volt Istennek. Aztán ez az Isteni Erő kiküldött még egy Isteni Erőt, az az Isteni Erő kiküldött még egy Isteni Erőt, és akkor képzeljetek el még kb. tízezer lépést, és akkor a tízezeredik Isteni Erő, amit a 9999. Isteni Erő küldött el, az már annyira távol van Istentől, hogy már tudatában sincs annak, hogy Őt Isten küldte. Na és az az Isteni Erő megteremtette ezt a világot. Jó, már ez magában elég bonyolult, meg... meg elképzelhetetlen, meg nem igaz, de ők ezeket az Isteni Erőket felruházták névvel, jellemmel, meg történetekkel. És akkor mit tudom én, elsőszámú Isteni Erő neve ez, jelleme ez, ezt kedveli, ezt nem kedveli. És azt mondták, ezek azok a vége nemzetségtáblázatok, nemzetség táblázatok, amikről pár beszél az egy Timóteusban, meg a 2 Timóteusban is, hogy vannak, akik ezzel foglalkoznak, és azt mondták a gnosztikusok, hogy tudnunk kell, hogy a 9672 nem ezé, ö, sze, ö, isteni erőnek mi a, mi a jelleme, mit szeret, és hogyha ez titkos dolgot ti ismeritek, akkor közelebb kerülhettek az egyen följebb levő isteni erőhöz, és hogyha így, így mindig megszerzitek tőlünk a, a, a titkos tudást, a gnózist, akkor egyre közelebb kerülhettek Istenhez. És erre mondja pár, hogy hagyjatok már fel a vége láthatatlan nemzetség táblázatoknak a tárgyalásával, mert ebben semmi haszon nincs. Na most, ugye Isten munkájának az ellenségei jól megtalálják egymást mindig, ezek az emberek nagyon jól megtalálták egymást a judaizáló keresztényekkel, és azt mond, akik azt mondták, hogy ja, hát hogy igen? Ez így van, lépésről lépésre, így tudunk közelebb jutni Istenhez? Hát persze, hogy így van! Mert a Törvény megtartásával elő tudjuk segíteni azt, hogy egyre följebb és följebb léphetünk, és egyre közelebb és közelebb kerülhetünk Istenhez. Úgyhogy, Két különböző csoport, de azért amikor ahhoz arra került a dolog, hogy, hogy a kegyelem ellen kelljen együttműködni, akkor kéz a kézben jártak, és azt mondták, hogy persze mi egyetértünk velük is. Ez elég nagy gond volt a gyülekezetnek, mert abból a tanításból, hogy, hogy minden, ami testi, az gonosz, következett, illetve minden, ami anyag, az gonosz, következett a másik dolog, az, hogy akkor mi van ezzel a testtel, amiben mi itt sátorozunk, amiben itt lakunk, mi legyen. És itt, itt azért már gnosztikusok kicsit szétváltak, az egyik irány azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy mi van vele. Teljesen mindegy, hogy mi van vele, lehet mocskos, csinálhat mocskos dolgokat, nem kell vele törődni, csak test, kész. És akkor ennek következtében csináltak is mindent mindenkivel. A, a másik oldaláig azt mondta, hogy de hát pont azért, mert mocskos, mert, mert test, és mert bűnös, éppen ezért minél inkább az két a életmódot kell érni, sanyargassuk ezt azért, hogy mindenféle gonosságot, meg mindenféle, mindenféle bűnt ebből a testből ki tudjunk írtani. És akkor jöttek ugye a gyülekezetben azok, akik, akik én már két hete böjtölök, mi ebből nem eszünk, mi sokkal lelkibek vagyunk, mint nézzétek meg Timóteust, ráadásul én már 60 éves vagyok, ráadásul én már 70 éves vagyok, én tudom ezeket a dolgokat, és én már két hete böjtölök, meg játkozok azért, és tényleg ezek képesek voltak két-három hétig böjtölni meg, sőt, ennél rosszabb dolgokat is csináltak magukkal, de ebbe most nem menjünk bele. És, és sokkal lelkibbnek tűntek. És itt van egy 40 évesnél fiatalabb Attimoteus, egy olyan ember, aki, aki, aki nem érzi szükségét annak, hogy, hogy akkor most két hétig böjtöljön, mert, mert mert miért? Mert, mert erre nincs példa, mert ezt csak a gnosztikusok mondják. És, és akkor most, most mit csináljak? Mit csináljak ezzel? Mindenhonnan csak problémai van, mindenhonnan csak baj van. Jobb lesz, hogyha abba hagyom az egészet. Jobb lesz, hogyha abba hagyom az egészet, nem kell ez senkinek. Láne, nekem nem kell. Minek ez a teher? És Pál azt mondja, hogy nem. Ne hagyd abba, és akkor Timóteus kérdése erre az, hogy jó, de akkor mit csináljuk? Mit csináljunk most? Akkor, akkor mivel, mivel hozzuk helyre ezt a dolgot? És Pál azt mondja, hogy azzal, hogy csináljátok továbbra is azt, amit eddig csináltatok. Tan, foglalkozzatok, a, foglalkozzatok az írásokkal. És itt ugye természetesen az Ószövetségről van még szó. Erre, ha ez a probléma még nem elég, jött a következő probléma, az az, hogy ö, átalakulóban volt a hit. Ugye három évtizeddel járunk Krisztus halála után, a, az emberek nem értek ö, olyan hosszú ideig, mint, ö, mint mi élünk manapság, és egyre kevesebb olyan ember volt a gyülekezetben, aki láthatta Jézust, aki láthatta Jézust a feltámadása után, aki személyesen megtapasztalhatta Jézus. Tehát már nem volt az, hogy jó, akkor tessék, József, gyere, meséljél akkor most te arról, hogy mit mondott Jézus a megdicsőlés hegye után. Vagy gyertek, meséljetek ti arról, hogy mit mondott Jézus a a, a... a gecsemáni kertben. Már nem volt, mert az emberek kezdtek meghalni. Illetve az emberek sorra haltak meg, de de már nem volt ez. Tehát nem lehetett arra támaszkodni, hogy ugye van, van, vannak a gyülekezetben olyan emberek, akiknek, akiknek személyes megtapasztalásai voltak. És kezdett átalakulni a hit, tehát már nem az volt, hogy, hogy arra alapult, hogy személyes, uh, is, személyes megtapasztalásra, meg személyes ismeretre, amit emberek megosztottak a gyülekezetben, hanem szükség volt az uh, arra, hogy um, hogy kis tételekbe összefoglalják a hitet. És itt a 2 timóteusban, az 1 Timoteusban és mindenfelé vannak ilyen kis egy-két soros mondatos ö, ö, kis versek ö, vagy énekek, amiben összefoglalták azokat a dolgokat, amiket hittek ö, Krisztusról. Mert már nem volt elég ember ahhoz, hogy, hogy saját maga, ezeket a dolgokat elmondja, és akkor ezekkel foglalkoztak, ezekkel a tantételekkel. Mert nem voltak ott az emberek, akik azt mondták, de hát Jézus ilyet soha nem mondott. Nem voltak ott az emberek, akik azt mondták volna, hogy de hát miért foglalkozunk ezzel? Hát hiszen, hiszen, hiszen én ott jártam Jézussal az első naptól fogva, és ilyenről szó se volt. Ez Timoteusnak a második gondja. Ez a második gondja, hogy még nincs Új Szövetség, és most már van Új Szövetség, de ez az Új Szövetségi írások a problémákra való reakcióul írottak meg. És ha megnézzük az Egyháznak a történelmét, ez mindig így volt. Lett egy nagy probléma, valaki, valaki elkezdett hamisan tanítani, valaki elkezdett valamivel foglalkozni hatóban, amivel amire nem kellett volna annyira mérehatóban foglalkozni, és akkor az egyház összerántotta az embereket, és akkor, na, beszéljük meg. Beszéljük meg, mert ez így nem jó. És a problémára való reakcióul születtek meg ezek az írások. Tehát ez nem egy, ez a könyv nem egy egy útmutató, mond Pál, nem az, tehát ült Pál a római börtönben, várta a, az előzetes kihallgatása utáni bírói, vagy illetve tárgyalást, és hát nem ült, hogy hát, most mit csináljak, van időm, akkor írok már Timóteusnak egy jó kis gyülekezeti útmutatót, hanem ez csak reakció volt azokra a problémákra, amikkel Timóteus szembe találta magát, meg a gyülekezet is. Vádaskodások miatt, a, a, a problémák miatt, hiszen, hiszen fiatal volt, nem volt annyira tapasztalt, nem, nem találkozott Krisztussal személyesen, nem volt, talán ott a, nem volt ott a feltámadásánál, és hát nem, nem élt egy, az két a életmódot, a gyülekezettel, a gyülekezett nagy részével, <coughs> nagy részével együtt nem tűnt olyan lelkinek, mint a, mint a gnosztikusok. És Pál felismeri azt, hogy mennyire lehetetlennek tűnik ez a feladat. Mennyire lehetetlennek tűnik az a feladat, a feladat hogy Timóteus ott maradjon a szolgálatban, és éppen ezért ennek a levélnek az elején pont ezzel kezdi. Hogy emlékezteti Timóteust arra, hogy hogyan van örök életünk. Miként van megváltásunk. És azzal kezdi, hogy emlékezz arra, hogy Isten mennyire szereti a lehetetlen dolgokat megvalósítani. Gondolja arra, hogy, hogy bűnösként, akik képtelenek vagyunk a törvény szerint megigazulni, azoknak Isten megigazulást adott, és örök életet adott. És azt mondja, azt mondja Pál Timoteusnak rögtön a levél hogy erre gondolj, hogy ez nem áll meg ott. Tehát az, hogy Isten a lehetetlent meg akarja valósítani, ez nem csak, nem, nem a, a a megigazulással és a, az örök élettel kezdődik, és nem ott áll meg. Hanem azt, azt mondja, hogy onnan tovább megyünk, akkor a szolgálatunkban ott van, a keresztény életünk mindennapjaiban ott van. Hogy Isten szereti a lehetetlen helyzeteket megoldani, és a lehetetlent tervezi megvalósítani. És ezzel bátorította Timóteust. És itt most a, a, a, a hatodik verstől kezdve, Egészen a 13-as versig fogjuk megnézni ma, de először csak olvassuk a 6-os, 7-es verset. Itt is többször föl fogja hívni Pálnak a, vagy a Timóteusnak a figyelmét arra, hogy ez valóban lehetetlen helyzet, de Isten pont ezeket szereti. Ez egy valóban lehetetlen helyzet, de Isten pont ez ilyeneket keresi. 6-os és 7-es vers. Meg is keresem mindjárt. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabulejtik a bűnökkel terhelt, sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot soha nem ismerik meg. Vagy soha sem ismerik meg. Ugye, beszél a hamis tanítókról, amikor azt mondja, hogy ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, akkor a hamis tanítókra utal. Hát, igen. Ez elég nagy probléma volt, méghozzá az asszonyoknak a problémája. A Timóteushoz írt első levélben is, meg Titusnak is ír Krétára ugyanezzel kapcsolatban, um, elég nagy gond volt az, hogy, hogy a társadalomnak voltak elvárásai, meg az evangéliumnak voltak következményei. Az egyik dolog, ugye Pál erről ír részletesen a Galácia belieknek írt levélben, azt mondja a Galata 3.28-ban, hogy Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Mindenki egyenlő. Nincs többé olyan, hogy vannak, akik egyenlőbbek a többinél. Mindenki, ö, mindenki egyenlő, nincs külön, nincs se férfi, se nő. Kész. Na de akkor most mi legyen? Hogyha, hogyha én rabszolga voltam, akkor mit csináljak? Hogyha én nő voltam, akkor ezek után mi legyen? Miért volt ez probléma? Nekünk ez nem probléma. Mert rabszolgáink nincsenek, nők vannak, de nem tekintjük őket másodrendű, másodrendű állampolgároknak. Ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a férfiak. Na, de a görögöknél nem. Meg a zsidóknál sem. Egy tiszteletre méltó görög nő a kor elvárásai szerint Otthon élte le az életét. Volt egy külön lakrésze, ahova csak a férje mehetett be. És ő legtöbbször onnan ki se jött. Több feladata volt, de mind a házban. Gyerekekről gondoskodjon, meg a férjéről gondoskodjon. Egy tiszteletre méltó görög nő a férje nélkül nyilvánosan soha nem jelent meg. Na és akkor ehhez képest elég nagy változás az, ez körülbelül hasonlóképpen volt a zsidóknál is. De ehhez, ehhez képest elég nagy változás az, hogy akkor most mindenki szabad, nincs férfi és nő között különbség. Akkor most mi legyen? Akkor most hogy legyen? Akkor én is, én is a gyülekezetben csinálhatok ugyanazt, amit a férfiak? Elviekben igen. Elviekben igen. De azt mondja Pál, hogy mivel ott és akkor csak a ledérnők voltak azok, akik nyilvánosan mutatkoztak, vagy a templomi prostituáltak voltak azok, akik bármiféle vallási szolgálatot végeztek, azt mondta Pál, hogy szabadok vagytok, de én kérlek benneteket, hogy korlátozzátok a szabadságotokat. És ugyanezt mondja a rabszolgáknak is. Hogy igen, az urad lehet, hogy ugyanúgy hívő, mint te. De az nem jelenti azt, hogy akkor most le kell bratyizni vele, hanem azt jelenti, hogy, hogy az evangélium ugyan eltörölte a különbségeket, de a társadalmi, a jogi, a polgári különbségeket nem törölte el, és kérlek benneteket azért, hogy hatékonyan tudjatok szolgálni, hogy korlátozzátok a saját szabadságotokat. Pál tulajdonképpen azt mondja a nőknek, hogy ez a világ, amiben most élünk, vagy az a világ, amiben akkor éltek még, nem érti meg azt a szabadságot, amiben nektek részetek van. Nem érti meg azt a szabadságot, hogy te, a férjeddel egyenrangú vagy. Éppen ezért ne erőltessük, mert mi lesz a következménye, ha erőltetjük? Az lesz a következménye, hogy el fogják utasítani az evangéliumot, mert azt mondják, hogy ó, oh, hát ez a kereszténység csak a ledérséget hirdeti, és, és minden nőből ezé templomi prostituáltat csinál. Hát ezt nem szeretnénk. És azt mondta, Pá, hogy jó, egy kicsit fogjuk vissza ezt a szabadság dolgot, az evangélium érdekében korlátozzátok a saját szabadságotokat. Mondja ezt a nőknek, meg mondja ezt a rabszolgáknak. Ezt a helyzetet, hogy itt voltak ezek a nők, akik, akik hívők voltak, akik ismerték a szabadságot Krisztusban, viszont nem feltétlenül volt meg a helye annak, hogy, hogy ezt megéljék, kihasználták a hamis tanítók is. És mit mond Pál? Hogy jönnek hozzá, belupakodnak a házakba és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Tehát gyakorlatilag ezt a helyzetet kihasználva a hamis tanítók így gyűjtöttek maguknak ö, követőket. Vagy így toboroztak maguknak ö, ö, követőket. És hát két különböző irányba ment el ez a dolog, mint ahogy a gnosztikusok esetén általában, hogy azt mondta az asszonyka, hogy Hát akkor teljesen mindegy, csináljunk bárkit, bárkivel, vagy bármit bárkivel, bárhol, a má, és tönkrement a család, meg, a, meg a, a, a házasság. A másik véglet meg az volt, hogy én teljesen azt két a életet élek, én megtagadok mindent a férjemtől, ne közeledjen hozzám, én ebben már nem veszek részt, mert én most már teljesen megszabadulok ennek a testnek a vágyaitól, és szintén tönkrement a, a, a házasság. És Pál azt mondja, hogy ezek mindig tanulnak, de az igazságot soha nem ismerik meg. Tehát mindig valami új ismeretről beszélnek, valami új szinten, valami új isteni erő, aminek új jelleméről, természetéről, titkos tudásáról valamit éppen mondanak, de azt mondja, az igazságot soha nem ismerik meg, mert nem jó irányban keresgélnek. És ugye emiatt a két véglet miatt figyelmezteti Timóteus Pál arra, hogy, ö, ö, hogy, hogy figyeljen ö, erre oda. 8-as vers, Hasonlítja ezeket a tanítókat, ezeket a hamis tanítókat 8-es és 9-es versben Jannészhoz és Jambrészhoz, ami mindjárt lesz róluk, azt mondja a 8-as vers, ahogyan Jannész és Jambréz ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is de nem jutnak messzire, mert ellenszegülésük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. Mármint Amazoké, azaz Jannészé meg Jambrészé. Na ki volt ez a Jannész meg a Jambrész? Ha nem tudjuk, nem baj. Fontosak voltak. Zsidó mondavilág. A zsidó mondavilágban ott volt a Jannész meg a Jambrész. Emlékeztek talán arra, hogy amikor Egyiptomban voltak még a zsidók, és, és eljött Mózes, meg Áron, hogy kivezesse őket Egyiptomból, akkor úgy próbálták a fáraót meggyőzni, hogy ki elengedje a népet Egyiptomból, hogy, hogy különböző csodákat hajtott végre rajtuk keresztül Isten. És a, a fáraónak volt, voltak varázslói, akik megpróbálták ezt leutánozni. És egy darabig sikerült is nekik ugyanazokat a csodákat utánozni, amiket e, Mózesen és Áronon keresztül e, Isten végrehajtott. És ennek, ezek közül a, a, a, a varázslók közül kettőnek adtak nevet a zsidók, ez volt Jannész és Jambrész. És ez volt az első történet, hogy itt volt Jannész és Jambrész, és megpróbálták Isten munkáját megakadályozni, Istennek a, az embereit e, megakadályozni a, a, a feladatok végrehajtásában. És hát utána, több száz éven keresztül, mire eljutunk erre a korra, egy monda sorozat alakult ki erről a Jannészről meg a jambrészról, Tehát ők voltak tulajdonképpen a, a, az, annak az embernek a típusai, aki ellenszegül Istennek. És ha mindenféle történeteket gyártottak, olyan lenne, mintha én most előhúznék egy benedekelek. Mondát, vagy, vagy valami igaz, ez egy Mátyás királyos történetet, és akkor mindenki uh, tudná, hogy mikor azt mondom, hogy hozzá is, meg ne is, akkor, akkor mire gondolok. Tehát körülbelül ilyen történet volt, de egyértelmű volt a hallgatóság számára, hogy mire gondol Pál. A hallgatóság számára egyértelmű volt, hogy Pál arra gondol, hogy itt vannak ezek az emberek, a hamis tanítók, akik ellenszegülnek Isten munkájának. Jannészszal és Jambrészszal hasonlítja őket össze, és azt mondja, hogy ugyanolyan lesz a, végtű, a végük, ugyanolyan lesz az ő sorsuk, mint Jannészé meg Jambrészé, azaz Isten munkáját nem tudják megállítani. Lehet, hogy ideig, óráig azt, ö, azt gondolják majd, hogy ők győznek, hogy mindent meg tudnak valósítani, amit Isten meg tud valósítani, hogy ők egyenrangúak és, és ö, ö, ugyanabban az elbírálásban kellene részesülniük, mint ö, Isten embereinek, de azt mondja Pál, hogy nem. Nem így van. És nem túl sok gnosztikust ismerünk ma már, a mozgalom szinte nem létezik, de a kereszténység még igen. Azt mondja Pál, hogy ugyanígy, ahogy Amazoké is, az jemrészé és jambrészé, nyilvánvaló lesz az estelenségük mindenki előtt. Tehát előbb-utóbb meg fognak bukni. Meg fognak butni, bukni abban a, a próbálkozásukban, hogy megakadályozzák Istennek a munkáját. És Pál nagyon gyakran tett ilyet, csak így mellékesként mondom, Pál nagyon gyakran tett ilyet, hogy vett olyan dolgokat, amit mindenki ismert, Pici csavart tett rá, bete, beletette az isteni igazságot, és visszamondta nekik. Például, minden javukra van, mindig, uh, igen, minden, minden javunkra van, ezt mondták a Stoikusok. Pál fogta, hozzátette azt, hogy nem pontosan így van, minden javukra van azoknak, akik, Szeretik Istent. És visszaküldte az embereknek, hogy na ezt az elvet már ismeritek, hogy minden mindenkinek javára van, mert ezt mondták a sztoikusok, fogadjunk el mindent az Istenektől. Ő fogta és azt mondta, hogy hát azért nem pont így. Van egy ilyen elv, nagyon jó, egészítsük ki, na most már igaz. És innen, tessék, rágjátok. És ezt így visszaküldi a Jánész meg a Jámrész dolgot is az embereknek, hogy igen, ezek az emberek, esztelenségük nyilvánvaló lett. Nem kell elképzelni, hogy mi lesz a gondoljatok csak Jánnészre meg jámrészre. És itt az utolsó 3-4 versben, amit elolvasunk most a 10-es verstől, arra bátorítja Pál Timoteust, hogy, hogy folytassa ezek ellenére a szolgálatot, mert egyrészt az ő élete, Pál élete a végéhez közeledik, és kettő, tapasztalatai szerint Isten a nyomorúságok közepette is megteszi ezeket a dolgokat. Tehát Pál azt mondja Timoteusnak, hogy minden, amit érdemes csinálni, nehéz. Vagy visszafordítva, csak az érdemes, csak az nagyszerű dolog, amit nehéz megvalósítani. Hogyha, hogyha nagyon egyszerű lenne megszerezni, akkor nem is lenne érdemes. Az ember 759 forintért vehet egy egy vangók, napraforgók másolatot, ami, hogyha összegyűrődik, nem baj. Kidobjuk a kukába, veszünk egy másikat mert csak 759 forint. De ha az eredeti lenne az, akkor azért jobban vigyáznánk rá. És Pál is azt mondja, hogy figyeljetek! Amiért érdemes harcolni, az drága. És csak az drága, amiért harcolni kell. És azt mondja, mondja Timoteusznak, hogy maradjál! Egyébként én már ugye nagyjából megyek, még lesz az életemnek, de ti maradjatok, te maradjál és csinálj, amit, amit eddig is, csináld azt, amit eddig is csináltál, tízes festől. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, melyeket Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és me, ö, mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazoknak, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és álmítók pedig még inkább men, ö, mennek a rosszban, tévejekbe és másokat megtévesztve. Azt mondja pár, hogy nem csak rád, mindenkire 12-es verse, mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Azt mondja, aki bármiféle érdemleges, érdemes, értékes dolgot akar szellemi értelemben megvalósítani, azt üldözni fogják. Ez nem lesz könnyű dolog. Az, és ezzel tulajdonképpen nem azt üzeni Timotheusnak, hogy hát bocs, de nem tudlak bátorítani, hanem azt üzeni Timóteusnak, hogy ezek a körülmények. Nem, nem kell megijedned attól, nem kell azt gondolnod, hogy valamit rosszul csinálsz, mert megpróbáltatások vannak. Ez mindenkivel így van. Ne, gondol az, ne gondold azt, hogy te vagy az egyetlen pásztor, ne gondold azt, hogy a te gyülekezetedben vannak Kizárólag olyan emberek, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, aki bárhol, bármikor, valamiféle szellemi értelemben tartós dolgot akar megvalósítani, annak nehézségei lennek, lesznek. Azt üldözni fogják. És éppen ezért hasonlítja össze az ő életét a hamis tanítókéval. És mondja Timóteusnak, hogy te ugyanaz vagy, ugyanazt követed, ugyanazt csinálod, amit én csináltam. És ez a szó, hogy követni, vagy követőjévé lenni azt jelenti, hogy testi, mentális és szellemi értelemben is követni valakit. Azaz, fizikailag mellette lenni, mentális értelemben, vagy megpróbálni, megérteni, felfogni a tanítást, és szellemi értelemben követője lenni, azaz, azzal lenni, akit a tanítóm látni szeretne. Tehát megtenni azokat a dolgokat, amit, amit a tanító mondott. És Timóteusra ezt mondja Pál, hogy te ott voltál velem. Megértetted, felfogtad, dolgoztad azokat a dolgokat, amiket én mondtam, és nem csak megértetted ezé akartál válni, és ezzé lettél. Minden egyes dologban. A tanítás, az életmód, a szándék, a hit, minden, ebbe, minden egyes dologban. Ellentét azokkal szemben, akik Jánrészhoz meg Jánbrészhoz fognak hasonlítani, akikről végén az esztelenségük ki fog derülni, teljesen nyilvánvaló lesz. És azt mondja Pál, az esztelenséggel ellentétben van az, hogy érdemes dolgok, értékes dolgok fognak megvalósulni, de szellemi értelemben értékes dolgok csakis nehézség és üldöztetés következtében, vagy körülmények között alakulnak ki. Hát, Timoteus ennek lehet, hogy nem örült. Nyomóta, ennek lehet, hogy nem örült. De azt mondja Pál, a gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévejekve és másokat megtévezte. Tehát, tehát... Bennetek értékes dolog fog kialakulni, bennetek eh, érdemes dolgok fognak megvalósulni, ők meg mennek tovább azon az úton a, a, a romlottság felé, amin járnak. Nem az lesz a vége, hogy ti majd nehézségek közepette eljuttok valamiféle érdemes dologhoz, ők meg az ő hülyeségeiken keresztül... Bocsánat. <gül> lehet ilyet mondani? Simán. <gül> Jó. Én rosszabb vagyok. Oké. Okay. Akkor a butaságaikon keresztül eljutnak majd egyszer valamiféle igazságra. Az mondja, nem, nem, nem, nem. Tehát nem arról van szó, hogy két különböző úton majd mindannyian eljutunk valamiféle érdemes, értékes isteni igazsághoz. Nem. Ti fogtok eljutni oda, ők meg nem. És Pál két dologban volt biztos, abban, hogy... hogy nehézségek lesznek, és abban, hogy Isten ezekből a nehézségekből meg fogja őket szabadítani. És felhozza saját magát példaként. Azt mondja, nézzetek meg, mi történt Lisztrában? Lisztrában Pált úgy megverték, hogy kidobták a városon kívülre, mert azt hitték, hogy meghalt. És azt mondja Timoteusnak, hogy itt van. Láttad, milyenek voltak a szenvedéseim Antiókiában, Ikoniban, Lisztrában. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. És nem egyre kevesebb lett belőle, hanem egyre több. Írja ezt az az ember, aki ott ül, Rómában, egy börtönben. Vagy házi őrizetben, de teljesen mindegy. Akivel később majd a, ve, a, a levél végén azt mondja, hogy senki nem akart már velem ott lenni. Senki. Lukács maradt vele ott, meg mondta, hogy a Márkot küldjétek már el, mert azért... Most már unatkozom. Hogy tehát nincs mellettem senki. Azért, mert, mert, mert bűnözőnek számított. És... Ezzel a fajta álhatatossággal, euh, ami benne volt írja azt, hogy mindegyikből megszabadított az Úr. És az álhatatosság ebben az értelemben, meg a, ahogyan a görögök használták, nem azt jelentett, hogy beletörődtek abba, amiben voltak, hanem a körülményeken felülkerekedő hozzáállás volt ez. Mondhatnánk azt, hogy egy győzedelmes kitartás. Tehát nem az volt, ne, ez van, jól van, mi legyen, kátyázzunk. Ezért, most ha már itt vagyunk a börtönben. Nem, azt mondja, hogy hát akkor, akkor én hirdetem itt az a börtönben az evangéliumot. Akkor én nem, mondom, Isten dolgait itt a börtönben. És mellette volt Lukács, akkor diktálok neki. Na, akkor írjuk meg az apostolok cselekedeteit. Figyelem. Um, Hozzá tollat, hozzá pergament, megírjuk, figyeld, ott, ahol már te is ott voltál, ott írhatsz egyes szám, ezért szám első személyben, addig majd én mondom. Elmegy hozzá Márk, és aztán megírja a Márk evangéliumát. Ez a fajta győzedelmes kitartás volt rájellemző, és azt mondja Timoteusnak, hogy ez, ez legyen benned. Ahogy a nő mondja, ugye szó szerint azt mondja, hogy álhatatosság, ez a győzedelmes kitartásnak a lelkülete, és azt mondja, hogy mert Isten, a mondja a 11-es vers végén, mindegyikből megszabadított az Úr. De mi lett volna, ha feladja? Mi lett volna, ha nincs meg benne ez a győzedelmes kitartás, akkor soha nem jut el addig a pontig, amikor Isten jön és őt megszabadítja. Ha megáll, ha föladja, ahogyan Timóteus tervezte, hogy jó, akkor eddig tartott az én dicsőséges gyülekezeti szolgálatom. Köszönöm szépen! Viszontlátásra, majd keressetek más palimadarat. Azt mondja, hogy nem. Tessék, győzedelmes kitartással hozzáállni ehhez a dologhoz, mert minden, ami értékes, az csak nehézségeken keresztül születik, és biztos, amint, amennyire biztos vagyok abban, hogy, hogy nehézségek lesznek, ugyanannyira abban is biztos vagyok, mondja ő, hogy Isten megszabadít ezekből a dolgokból. Engem is megszabadított, benneteket is megfog. És azt mondja Timoteusnak, hogy tartsál ki benne. Biztos volt az átmeneti üldöztetésben, és biztos volt abban is, hogy végső dicsőség várja az embereket. Na és akkor majd itt fogjuk folytatni, vagy itt fogjátok folytatni a jövő héten. A 11-es, bocsánat, a 14-es verstől. Ki tanít a jövő héten? A Jeremy lesz. A lesz. Az Ante Jeremi. Jás. Uh, imádkozzunk, jó? Mert hát a végén. Istenem, szeretnénk győzedelmesen kitartani. Szeretnénk olyannyira biztosak lenni, nem csak az átmeneti üldöztetésben, hanem a végső dicsőségben is, mint amennyire Pál az volt. volt. Ahogyan Timóteus sem tudta ezt megtenni, mi sem tudjuk ezt önerőnkből, saját erőnkből megtenni, de köszönjük, hogy, hogy Pál tapasztalataiból is tudhatjuk azt, hogy te a lehetetlen helyzeteket szereted. És azt szereted, hogy a lehetetlen helyzetekből megvalósíts dicsőséges és, és nagyszerű dolgokat. Segíts nekünk kitartani! Segíts nekünk a, ezt a győzedelmes kitartást megtapasztalnunk azzal, hogy a Te lelked által, ahogyan nekünk ingyen adtál megigazulást, ahogyan hit által adtál nekünk megigazulást, meg által örök életet, ugyanúgy megtapasztalhassuk magunkban ezt a győzedelmes kitartást is. Segíts nekünk ebben. Hisszük azt, hogy Te ezt meg akarod nekünk adni. Segíts nekünk kitartanunk a Te ígéreteid mellett. Hogy megláthassuk, megtapasztalhassuk azt, amikor a végső dicsőség, a Te végső dicsőséged eljön. Ezért imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Hát, Isten áldjon meneteket. Azon a az utolsó